Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля. Частина друга. Розділ 11. Барон де Санце оглядав свою дочку Анжеліку із явним задоволенням. А черниці і справді перетворили тебе на зразкову дівчину, дикуночка моя. Зразкову? Це ми ще подивимось, заперечила Анжеліка і звичним рухом струснула своїми золотистими кучерями. Напоєне трохи солодкуватим ароматом боліт повітря монтелу, Знову відродило в ній смак до вільного життя. Вона ожила, неначе охляла квітка після зливи. Але у своєму батьківському марнославстві барон Арман не здавався. У всякому разі твоя краса перевершила всі мої сподівання. Щоправда, шкіра в тебе, на мою думку, трошки засмаглява для твоїх очей та волосся, але в цьому теж є своя чарівність. Втім, я помітив, що майже всі мої діти смагляві боюся, що це пам'ять про маврів, що колись побували на нашій землі, адже у жилах більшості жителів Пуату тече й мавританська кров. Ти вже бачила свого маленького братика Жана Марі? Вилитий мавр, несподівано барон додав. Граф Жофрей де Пейрак де Моран просить твоєї руки. Моєї руки? дивувалася Анжеліка. Але ж я його не знаю. Яке це має значення? Його знає Молін, а це головне. І Молін запевнив мене, що про приємніший шлюб для будь-якої своєї доньки я не можу й мріяти. Барон Арман сяє від радості. Прогулюючись цього теплого квітневого ранку з донькою по дорозі, що йде через яр, він кінцем своєї палиці збивав примули, що ростуть на узбіччі. Анжеліка разом із старим Гійомом та братом Дені приїхала до Монтелу напередодні увечері. Вона дуже здивувалася, побачивши Дені. Але він сказав, що отримав у коледжі дозвіл поїхати додому, щоб бути присутнім на її весіллі. «Яке там ще весілля?» – подумала Анжеліка. Спочатку вона не сприйняла цих розмов серйозно, але зараз втемнений тон батька стурбував її. За роки, що Анжеліка провела у монастирі, батько майже не змінився. Лише кілька сивих ниток з'явилося в його вусах і маленькій вузькій борідці, яку він носив за модою часів Людовіка XIII. Анжеліка чекала побачити батька розгубленим і пригніченим смертю дружини, і була трохи здивована, знайшовши його досить бадьорим та веселим. Коли вони вийшли на луг, що спускався до висохлого болота, вона спробувала змінити тему розмови, боячись, щоб вони не посварилися в перший же день зустрічі. «Батько, ви мені писали, що в роки цієї жахливої фронди армія реквізувала у вас багато мулів і тим завдала вам великої шкоди». Так, ми з Моліном втратили майже половину наших мулів, і якби не він, я б давно сидів у в'язниці за борги, навіть якби продав усі наші землі. А ви ще багато винні йому? – з тривогою спитала Анжеліка. На жаль, 40 тисяч ліврів, які він мені колись позичив, я після п'яти років на праці зміг віддати йому лише п'ять тисяч. До речі, Молін не хотів їх брати, казав, що це моя частка прибутку. «Тільки коли я вже розсердився, він узяв гроші». Анжеліка простодушно помітила, що коли сам Молін вважає, що його витрати окупилися, то нема чого було повертати гроші, і дарма батько так наполягав, виявляючи своє благородство. «Якщо вже Молін запропонував вам затіяти цю справу, значить він не залишився в накладі. Не така він людина, щоб робити подарунки, але, мабуть, совість у нього все ж таки є». І він відмовляється від цих 40 тисяч ліврів, вважаючи, що ваша праця та ті послуги, які ви йому надали, цілком коштують цих грошей. Щоправда, невелика торгівля, яку ми ведемо з Іспанією, мулами та свинцем, сяк так, але йде тим самим. Більше щодо океану наш товар не обкладається митом. А в ті роки, коли нас не грабують і ми можемо продати якусь частину мулів та свинцю державі, ми покриваємо витрати. «Все це так». Барон Арман спантеличено подивився на Анжеліку. «Але як ви, тверезо, міркуєте, донько моя?» «Не знаю, чи личиться це юній дівчині, що ледве покинула стіни монастиря, вести такі практичні, я б сказав, низькі розмови». Анжеліка засміялася. «Кажуть, у Парижі є жінки, які правлять усім – політикою, релігією, літературою і навіть науками. Їх називають «манюшками». Щодня в салоні однієї з них збираються всякі дотепники, освічені люди. Господиня будинку лежить на ліжку, а гості тісняться в алькові та розмовляють на різні теми. Можливо, і мені, якщо я житиму в Парижі, створити свій салон, де розмовлятимуть про торгівлю та справи. Який жах, вигукнув барон із щирим обуренням. Сподіваюся, Анжеліко, подібні думки навіяли вам не урсулінки в поат'є? Вони виявляли, що я чудово вважаю і міркую, навіть занадто. Але вони дуже сумували, що їм не вдалося зробити з мене богомолку і таку ж лицемірку, як моя сестра Ортанц. Вони дуже сподівалися, що вона пострижеться у черниці. Але, мабуть, чари прокурора виявилися сильнішими. Донько моя не заздріть їй. Адже молін, про якого ви судите так суворо, знайшов вам чоловіка, безперечно набагато кращого за чоловіка Ортанс. Анжеліка нетерпляче тупнула ногою. Цей молін надто багато бере на себе. Послухати вас можна подумати, ніби я не ваша донька, а його. Так він дбає про моє майбутнє. Даремно ви на це нарікаєте, маленька впертосте, посміхаючись промовив батько. Послухайте краще мене. Граф Жофрей де Пейрак – прямий нащадок графів Тулузьких, а їх родовід – давніший за родовід нашого короля Людовіка XIV. До того ж, граф найбагатша і найвпливовіша людина в Лангедоку. Можливо, батьку, але не можу ж я вийти заміж за людину, яку зовсім не знаю, яку й ви самі ніколи не бачили. Але чому, здивувався барон, усі дівчата зі знатних родин саме так і одружуються. Коли мова йдеться про сприятливий для сім'ї союз, який забезпечує майбутнє благополуччя та знатне ім'я нареченій, не можна покладатися на вибір самої дівчини чи простий випадок. «А він... він молодий?» – завагавшись, питала Анжеліка. «Чи молодий він?» – з досадою пробурчав барон. «Що за пусте питання для такої практичної особи, як ви?» «Правду кажучи, ваш майбутній чоловік на 12 років старший за вас. Але в 30 років чоловік у самому розквіті сил». Він особливо привабливий. Небо може надіслати вам багато дітей. У вас буде палац у Тулузі, замки в Альбі, табеарні, екіпажі, туалети. Барон де Сансе затнувся, бо на цьому уява його зникла. Щодо мене, сказав він, то мені ця пропозиція від людини, яка теж ніколи вас не бачила, видається несподіваною, незвичайним успіхом. Вони зробили кілька кроків у мовчанні. Все це так, тихо промовила Анжеліка, але саме цей успіх і здається мені дуже дивним. Чому ваш граф, у якого є все для того, щоб взяти собі за дружину багату спадкоємницю, вибрав собі безприданницю з найглухішого кута поату? Безприданницю? Перебив Арман де Сансе, і його обличчя раптом просвітліло. Повернемося до замку, Анжеліко. Ти переодягнешся, ми сядемо на коней, і я тобі дещо покажу. За розпорядженням барона конюх вивів у двір замку двох коней і швидко осідлав їх. Заінтригована словами батька, Анжеліка ні про що не питала. Сідаючи в сідло, вона вимовляла себе, що зрештою заміжжя її доля, і більшість її подруг саме так і вийшли заміж за тих, кого вибрали батьки. Тоді чому її обурила ця пропозиція? Чоловік, який їй призначений, ще не старий. Вона буде багата. Несподівано, якесь радісне почуття охопило її. Тільки через кілька хвилин вона раптом усвідомила, що сталося. Рука конюха, що допомагала їй сісти в сідло, ковзнувши по її нозі, затрималася і погладила її, що вже не можна було вважати ненавмисністю. Барон пішов у замок змінити чоботи і вдягнути чистий комір. Анжеліка нервовим жестом відсмикнула ногу і кінь зробив кілька кроків. «Це ще що!» Вона відчувала, як почервоніла і злилася на себе за те, що ця швидкоплинна ласка схвилювала її. Конюх здоровений, широкоплечий дитина підняв голову. З-під пасма темного волосся знайомим лукавством світилися його карі очі. Нікола вигукнула Анжеліка. Тепер у ній боролися два почуття – радість від зустрічі зі своїм товаришем дитячих ігор та збентеження, викликане його зухвалістю. «А, ти нарешті впізнала Нікола!» – вигукнув барон де Сансе, наближаючись до них широким кроком. «Ось вже справжнє покарання для нас. Ніхто не може впоратися з ним. Ні на землі, ні з мулами, ніде не хоче працювати. Нероба і бабник. Ось він який твій чарівний друг Анжеліко». Але Нікола здавалося зовсім не збентежило таке відкликання барона. Він продовжував дивитися на Анжеліку і сміявся, показуючи білі зуби. Сміявся зухвало, майже нахабно. З-під розтебнутої сорочки виднілися його мускулисті засмаглі груди. «Гей, хлопче, сідай на мула і їдь за нами!» – наказав барон, нічого не помітивши. «Слухаю, хазяїне!» Вони проїхали підйомним мостом і повернули ліворуч. «Куди ми їдемо, тату?» «На стару свинцеву копальню. До руїн неподалік Н'єльського монастиря?» Абсолютно вірно. Анжеліка згадала обитель розпусних ченців, свою шалену дитячу витівку бігти до Америки та розповідь брата Ансельма про копальню, про те, як у давнину там добували свинець і срібло. Не розумію, яке відношення має цей занедбаний клаптик землі до... Тепер він вже не занедбаний і називається Аржант'єр. Це є твій посах. Якщо ти пам'ятаєш... Молін свого часу просив мене відновити права нашої сім'ї на розробку рудника, а також попіклуватися про звільнення з податків чверті видобутого цвинцю. Коли мені вдалося досягти цього, він привіз туди робітників саксонців. Бачачи, яке значення він надає нашій на перший погляд занедбаній землі, я якось сказав йому, що присвятив її тобі в посах. По-моєму, саме тоді зародилася в його хитромудрій голові думка про твій шлюб із графом Депейраком, адже цей тулузький сеньор виявив бажання купити наші копальні. Я не дуже розумію, які справи пов'язують графа з моліном, але думаю, що граф певною мірою причетний до торгівлі свенцем та мулами, яку ми ведемо з Іспанією. А це свідчення того, що дворям, що займаються комерцією, набагато більше, ніж прийнято думати. Щоправда, на мою думку, земельні володіння графа де досить великі, і йому немає потреби вдаватися до таких аж ніяк не аристократичних занять. Але, можливо, це його розважає. Говорять, він великий оригінал. «Якщо я не помиляюся, тату, – повільно промовила Анжеліка, – ви знали, що він мріє про ці рудники, і дали зрозуміти, що на додачу треба взяти дочку. Як дивно ти все сприймаєш, Анжеліко!» а я ось находжу думку дати тобі копальню в посах чудовою. Все життя і я, і твоя бідна матінка дбали про те, щоб добре прилаштувати дочок. Не в традиціях нашої родини продавати свої землі. Навіть у найважчі часи нам вдалося зберегти недоторканності вочену баронів де Сансе. Хоча Дюплесі багато разів зазіхав на наші родючі землі. Знаєш, ті, де колись були болота. Але видати доньку заміж за людину не тільки знатного роду, а ще й багатого – на це я згоден. Рід зберігає свої землі. Вони перейдуть не в чужі руки, а до нової гілки роду, до нової сім'ї. Анжеліка їхала трохи позаду барона, і він не міг бачити її обличчя. А вона в безсилій злості кусала губи своїми білими зубками. Хіба могла вона пояснити батькові, в яке принизливе становище поставили її, якщо він переконаний, що так спритно влаштував щастя своєї дочки. Однак вона все ж таки спробувала боротися. Наскільки мені пригадується, ви віддали рудник Моліну в оренду на 10 років. Значить до кінця орендного терміну ще близько 4 років. Як же можна в такому разі давати його в посах? Молін не тільки дав згоду на це, але навіть виявив готовність продовжувати його розробку для графа Депейрака. До речі, роботи на копальні ведуться вже три роки. Зараз ти все побачиш, адже ми вже під'їжджаємо. Вони дісталися копальні за годину. Колись Анжеліті уявлялося, що цей чорний кар'єр та гугенотські села неподалік нього знаходяться десь на краю світу. А тепер раптом виявилося, що вони зовсім близько. Це враження підкріплювала чудова дорога, яка вела туди. Біля копальні з'явилися будинки для робітників. Батько і дочка спішилися, і Нікола взяв коней під вуздечки. Занедбана копальня, яка так врізалася в пам'ять Анжеліки, змінилася до невпізнання. По жолобах сюди подавалася проточна вода, яка за допомогою коліс приводила в рух кілька вертикальних кам'яних жорен. Чавунні рудодробильні пести з неймовірним гуркотом дробили великі брили породи, які робітники відколювали від скелі кувалдами. У двох печах жарко палало полум'я, що роздувалося величезним шкіряним хутром. Поряд з печами височіли чорні гори деревного вугілля, решта простору було завалено купами породи. Група робітників лопатами кидала подріблену жорнами породу в дерев'яні жолоби, по яким теж текла вода, інші скрипками підгортали її проти течії. Дещо віддалік височіла якась досить солідна споруда двері якої були затягнуті сіткою, забрані залізними гратами та замкнені на великий замок. Двоє людей, озброєних мушкетами, стояли біля входу до цього приміщення. Тут зберігаються зливки срібла та свинцю, пояснив барон. І сповнений гордості він додав, що наступного разу попросить Моліна показати Анжеліці цей склад. Потім він повів її до найближчого кар'єру, який спускався високими терасами. Метрів за чотири кожна, утворюючи щось на кшталт римського амфітеатру. Тут і там під скелею зяяли чорні дірки тунелів. Із них час від часу з'являлися ослики, які тягли невеликі візки. На руднику мешкає 10 саксонських сімей, потомствених рудокопів, ливарників та камнеломів. Ось вони разом із Моліном і ведуть розробки. «І скільки ж копальня приносить доходу на рік?» – спитала Анжеліка. Відверто кажучи, я ніколи не замислювався над цим», – зніяковіло зізнався барон Арманде сенсе «Ти розумієш, Молін регулярно вносить мені за нього орендну плату. Він взяв на себе всі витрати на обладнання. Цегла для печей привезена з Англії і, мабуть, навіть контрабандою з Іспанії через лангедок. І вже, звичайно, не без допомоги того, кого ви призначаєте мені в подружжя. Можливо, – кажуть, його інтереси дуже різнобічні». До речі, він великий учений і сам зробив креслення цієї парової машини. Барон підвів доньку до входу в одну із штолень. Він показав їй величезний залізний казан, під яким був вогонь. З чану в штольну тяглися дві товсті чимось обмотані труби, і час від часу штольні зіймався фонтан води. Це одна з перших парових машин, які поки що існують у світі. Вона викачує із штолень підземні води. Її сконструював граф Депейрак після однієї зі своїх поїздок до Англії. Так що, бачиш, для жінки, яка хоче стати манюшкою, кращого чоловіка не знайти. Адже він так само вчений і доти типу по якому я неук і туго дум. З жалюгідною гримасою клав Арманде де Сансе. О, привіт, Фріце Хауер! Привітався раптом барон. Один із робітників, що стояли біля машини, зняв шапку і низько вклонився. Обличчя його відливало синьовою. За довгі роки, проведені на копальнях, кам'яний пил в'ївся в шкіру. На одній руці у нього не вистачало двох пальців. Він був невеликого зросту, горбатий, і тому його руки здавались надто довгими. З-під волосся, що спадало на лоб, виблискували маленькі очі. Чи не так він трохи нагадує вулкана, бога підземного вогню, сказав барон де Сенсе. Кажуть, ніхто не розуміє це так на породах, що залягають у надрах землі, як цей саксонський робітник. Може, тому в нього і такий вигляд незвичайний. Взагалі, руднича справа завжди ставалася мені дуже загадковою і мало не чаклунською. Ходять навіть чутки, ніби Фріц Хауер знає таємницю перетворення свинцю на золото. Це вже були б зовсім чудеса. Але як би там не було, він багато років працює з графом Депейраком, і той послав його у Пуату налагодити розробки на нашому руднику Аржант'єр. Знову граф Депейрак, усюди граф Депейрак, роздратовано подумала Анжеліка. Напевно, тому він так і багатий, ваш граф Депейрак, сказала вона, що перетворює на золото свинець, який йому надсилає цей самий Фріц Хауер. Чому б йому не перетворити мене на жабу? Донько моя, ви справді засмучуєте мене. Навіщо ці глузування? Можна подумати, що я хочу зробити вас нещасною. Адже в моїх планах щодо вашого майбутнього немає нічого, що виправдало б таку підозрілість. Я чекав від вас захоплених вигуків, а чую самі сарказми. Ви маєте рацію, батьку, вибачте мені. з винним виглядом промовила Анжеліка, засмучена щирим розчаруванням яке вона прочитала в батькових словах. «Черниці часто казали мені, що я не схожа на інших, і мої вчинки їх спантеличують. Не приховую, пропозиція графа не тільки не втішила мене, але, скоріше, навіть засмутила. Дайте мені час подумати, звикнути до цієї думки». Продовжуючи розмову, вони повернулися до коней. Анжеліка поспішила сісти у сідло, щоб уникнути допомоги надміру запобіжного Нікола. Але все одно засмагла рука слуги торкнулася її, коли він передавав їй поводи. «Все це дуже неприємно», – подумала вона з досадою. «Треба триматися з ним суворо і поставити його на місце». По обидва боки дороги, що тяглася через яр, цвіли кущі глоду. І його чудовий аромат, що нагадував Анжеліці роки її дитинства, подіяв на неї заспокійливо. Батьку, раптом сказала вона. Я розумію, ви хочете якнайшвидше отримати від мене відповідь на пропозицію графа Депейрака. Мені зараз спало на думку ось що. Дозвольте мені зустрітися з Моліном, я повинна серйозно поговорити із ним. Барон глянув на небо, щоб сонцем визначити час. Незабаром дванадцята. Але, думаю, Молін буде радий розділити з тобою трапезу. Їдь, дочка моя, Нікола тебе проводить. Анжеліка хотіла було відмовитися від такого провожатого, але потім вважала за краще зробити вигляд, що просто не звертає на нього уваги. І весело помахавши на прощання батькові, галопом поскакала вперед. Слуга на своєму мулі дуже скоро залишився далеко позаду. Через півгодини Анжеліка, проїжджаючи повз головні ворота садиби Дюплесі, пригнулась у сідлі, щоб побачити наприкінці Каштанової алеї казковий замок. Пилип, Несподівано спливло в її пам'яті ім'я кузена, наче для того, щоб посилити її смуток. Але Дюплесі, як завжди, жили у Парижі. Маркіс, хоч і був у свій час ревним прихильником принца Конде, тепер знову зумів здобути милість королеви та кардинала Мазаріні. А сам Конде, переможець у битві при Рокура, один із найславетніших полководців Франції, покрив себе ганьбою, служачи іспанському королю в Фландрії. Анжеліці раптом спало на думку, чи не зіграло якусь роль у долі принца Конде зникнення скриньки з отрутою. Принаймні, ні кардинал Мазаріні, ні король, ні його молодший брат не були отруєні. До того ж ходила чутка, ніби месір Фуке, що колись очолив змову проти короля, зовсім нещодавно був призначений суперінтендантом фінансів. Смішно було думати, що неосвічена дівчина з глухого кута провінції – Далекого від столиці, можливо, змінила хід історії. Цікава, скринька все ще там, у схованці? Потрібно буде перевірити. А що зробили з пажем, на якого вона звалила вину? Втім, яке це має значення? Анжеліка почула тупіт. Це наближався Нікола на своєму мулі. Вона почала стрибати і через мить була перед будинком Моліна. Після обіду Молін провів Анжеліку у свій маленький кабінет. Той самий, де колись розмовляв із нею і батьком. Адже саме тут було започатковано торгівлю мулами. І Анжеліка раптом згадала, як на її питання практичної дівчинки, але що я отримаю за це, Мулін відповів, ви отримаєте чоловіка. Може він уже тоді думав про її шлюб із цим дивним графом Тулуським. Що ж, цілком можливо. Мулін – людина далекоглядна, і в його голові завжди тіснилася тисяча проєктів. А загалом не можна сказати, що економ Маркіза Дюплесі такий неприємний їй. А що він отримує, то це тому, що він людина підлегла. Підначальний, який знає, що він розумніший за своїх господарів. Для сім'ї бідного дворянина, який живе по сусідству, Молін був просто добрим генієм. Але Анжеліка розуміла, що в основі всіх щедро та допомоги економа лежали його особисті інтереси. Але це якраз – влаштовувало її, тому що в такому разі вона могла не вважати себе зобов'язаною йому, була звільнена від принизливого почуття подяки. І в той же час її дивувало, чому цей розважливий простолюдин Гугенот вселяє їй щиру симпатію. «Напевно тому, що він починає якусь зовсім нову і, схоже, серйозну справу», – вирішила вона раптом. Але все ж таки вона не могла примиритися з тим, що, прагнучи своєї мети, він ставить її на одну дошку з мулом або зливком свинцю. «Пане Моліне», – одразу почала вона, – «батько наполягає на моєму шлюбі із якимось графом Депейраком. Я знаю, що це справа ваших рук. А оскільки в останні роки ви маєте на батька величезний вплив, я ані трохи не сумніваюся, що і ви надаєте цьому шлюбу важливе значення». Іншими словами – що я покликана зіграти якусь роль у ваших комерційних махінаціях. Так от, мені хотілося б знати, яку саме. Тонкі губи її співрозмовника розтяглися в холодній посмішці. Дякую небу за те, що я бачу вас саме такою, якою ви обіцяли стати в ті давні часи, коли в наших краях вас називали маленькою феєю Боліт. Адже я і справді пообіцяв його сіятельству графу Депейраку гарну та розумну дружину. Ви дали необачну обіцянку. Я могла стати дурною потворою. Це зашкодило б вашій кар'єрі звідника. Я ніколи не обіцяю того, в чому не впевнений. Я підтримую зв'язок з поат'є та отримую звідти відомості про вас. Крім того, я й сам бачив вас минулого року під час релігійної процесії. Так ви спостерігали за мною? – в сказі крикнула Анжеліка, немов за Динею, що назріває під скляним ковпаком. Але цей образ їй самій здався настільки кумедним, що вона пирснула і гнів її охоло. Чесно кажучи, вона воліла б знати всю підноготну, щоб не потрапити в пастку, як наївна дурочка. «Якби я побажав говорити з вами, як заведено у вашому колі», – серйозно сказав Мулін, «я міг би вдатися до звичайних відмовок. Юній, зовсім ще юній дівчині, немає потреби знати, чим керувалися батьки, вибираючи її чоловіка». Видобуток же свинцю та срібла, торгівля та мита – взагалі справа нежіночого розуму, і тим паче не справа знатних дам, а розведення худоби ще менше. Але мені здається, я знаю вас, Анжеліко, і з вами я хочу говорити на чистоту. Її ані трохи не шокував його фамільярний тон. Чому ви вважаєте за можливо говорити зі мною інакше, ніж з моїм батьком? Це важко пояснити, Мадемуазель. Я не філософ, і всі свої знання набув у практичній роботі. Вибачте мою відвертість, але я ось що вам скажу. Люди вашого кола ніколи не зрозуміють, що в мене в моїй діяльності надихає жага до праці. Але селяни, на мою думку, трудяться ще більше, ніж ви. Вони тягнуть лямку, а це зовсім не те саме. Вони тупі, неосвічені, не розуміють, у чому їхня вигода. Як втім, цього не розуміють і знатні сендьори, які нічого не створюють. «Адже знать не приносить ніякої користі і вміє лише одне – вести спустошливі війни. Ваш батько почав щось робити, але і він, вибачте мені, мадемуазель, ніколи не зрозуміє, що таке праця». «Ви думаєте, він не досягне успіху?» – струбовано спитала Анжеліка. «А мені здавалося, що його справи йдуть непогано, і доказ того – ваш інтерес до них. Це було б особливо вагомим доказом, якби ми продавали кілька тисяч мулів на рік». А головне, якби наша справа приносила значний і все більший прибуток. Ось вірна ознака того, що справи йдуть непогано. Ну а хіба ми не досягнемо цього рано чи пізно? Ні, тому що розведення мулів, хай навіть поставлене на широку ногу, навіть за наявності грошового резерву, на випадок непередбачених труднощів, на зразок епідемії або воєн, залишається всього лише розведення мулів. А це, як і землеробство, справа досить довга і не надто прибуткова. До речі, ні земля, ні худоба ніколи нікого не збагачували по-справжньому. Згадайте хоча б, які величезні стада були у біблійних пастирів і як бідно вони жили. Але якщо ви так у цьому переконані, то я не розумію, пане Моліне, як ви, людина така обачна, могли затіяти справу, за вашими словами, довгу і не дуже прибуткову. Ось тут, мадемуазель, месиру барону вашому батькові, і мені потрібна ваша допомога. Не можу ж я змусити ваших ослиць давати припліт у два рази частіше. Але ви можете нам допомогти вдвічі збільшити доходи від них. Розуму не докладу яким чином. Зараз ви все зрозумієте. У будь-якій справі, щоб вона була прибутковою, необхідний швидкий оборот капіталу. А оскільки ми не можемо змінити божі закони, то нам залишається скористатися людським недомисленням. Мули є лише ширмою. За їх допомогою ми покриваємо поточні витрати, отримуємо можливість підтримувати найкращі відносини з військовим інтенданством, якому постачаємо шкуру та робочу худобу. Але головне – каравани мулів вільно перевозять дорогами велику кількість вантажу, і ми не платимо при цьому ні дорожніх, ні мит. І ось користуючись цими пільгами, ми з караваном мулів відправляємо свинець та срібло в Англію. А назад мули привозять мішки нібито чорного шлаку, його називають флюсом, необхідного для рудничих робіт. Але насправді це не що інше, як золото та срібло, переправлені нам через Лондон з Іспанії, що воює з нами. Нічого не розумію, пане Моліне, навіщо відправляти срібло до Лондона, якщо потім його привозять назад? Але я приводжу його вдвічі, а то й утричі більше. Що ж до золота, то у графа Жофрея Депейрака в Лангедоці є золота копальня. А коли йому належатиме і рудник Аржант'єр, обмінні операції, які я роблю для нього з цими двома благородними металами, вже не викличуть жодних підозр. Тому що офіційно вважатиметься, що і срібло, і золото видобуті на його копальнях. Ось у цьому складається наша справжня справа. Чи бачите, кількість золота і срібла, яку можна видобути у Франції, загалом досить мізерна? А ми, не завдаючи шкоди ні фіску, ні податковому управлінню, ні митниці, маємо можливість ввести багато золота та срібла з Іспанії. Сливки, які я здаю Міняйлам, не мають дару мови. Вони нікому не повідають про те, що родом не з Аржантьєру чи Лангедоку, а з Іспанії, та прибули до нас через Лондон. Таким чином державна скарбниця отримує свою частку. А ми, прикриваючись роботами на рудниках, можемо ввозити велику кількість дорогоцінних металів і при цьому не витрачатися на робочу силу та мито. Не розорятися на більш досконале обладнання, адже ніхто не встані перевірити, скільки срібла і золота ми видобуваємо. А отже всі змушені вірити нам на слово. Але якщо ваші махінації розкриються, то вам загрожує каторга? Ми ж не фальшиво монетники і не збираємося стати на цей шлях. Навпаки, саме ми регулярно поповнюємо королівську скарбницю справжнім, високої якості золотом та сріблом у злитках. Вона їх потребує і карбує з них гроші. Коли ж копальня в Лангедоку та копальня Аржантьєр будуть в руках одного власника, ми отримаємо можливість, прикриваючись їх нікчемною продукцією, Швидко збільшити увезення дорогоцінних металів з Іспанії. Іспанія буквально наповнена золотом та сріблом, привезеними з Америк. Ця країна забула, що таке праця. Вона живе продажем своєї сировини іншим державам. Лондонські банки служать їй посередниками. Іспанія найбагатша і водночас найубогіша країна у світі. Що ж до Франції, то наші торгові операції, які не можна ввести відкрито через порочну систему господарювання – збагатять країну, мало не всупереч її волі. Але насамперед ця торгівля збагатить нас самих, бо вкладені нами гроші будуть повернуті швидше і з більшими прибутками, ніж при торгівлі мулами. Адже ослиці носять припліт 10 місяців і не можуть дати більше 10% доходу з вкладеного капіталу. Анжеліка мимоволі захопилася цими спритними махінаціями. А що ви збираєтесь робити зі свинцем? Він служить лише прикриттям або теж представляє комерційний інтерес. Свинець дуже прибутковий. Він потрібний і для воїн, і для полювання. За останні роки він ще більше підвищився в ціні завдяки королеві матері, яка виписала флорентійських майстрів для обладнання ванних кімнат у своїх палацах. Як це свого часу зробила її свекруха Марія Медічі. «Ви, мабуть, бачили таку залу з римською ванною та свинцевими трубами в замку Дюплесі? А сам Маркіс, ваш господар, він знає про всі ці ваші справи?» «Ні», – поблажливо посміхнувся Молін. «Він би нічого в них не зрозумів, і мені ще найменше загрожувало втратити місце економа, хоча моєю службою він задоволений. А що знає про вашу торгівлю золотом та сріблом мій батько?» «Я думаю, йому було б неприємно дізнатися, що через його землі провозять іспанське золото та срібло. Не краще залишити його в омані, що ті невеликі доходи, які дають можливість жити, плід звичайної чесної праці. Анжеліку зачепив іронічний і навіть трохи зневажливий тон Моліна. Вона сухо сказала, «А за що ж мені така честь бути посвяченою у вашій махінації, від яких за десять є несе каторгою? Яка там каторга? Припустимо, навіть виникнуть труднощі з чиновниками королівської адміністрації. Так кілька Айк'ю все залагодять. Візьміть, ну, Мазаріні і Фуке. Адже вони могутніші, ніж принци крові. І навіть сам король. І все тому, що вони надзвичайно багаті. Вас же я посвятив у справи тому, що знаю, ви доти будете чинити опір, поки не з'ясуєте, для чого все це починається. Справа дуже проста. Графу Депейраку потрібен аржант'єр. «Батько ж ваш поступиться йому своєю землею лише за умови, якщо цим буде забезпечено майбутнє однієї з його дочок. Ви ж знаєте, який він опертий. Він ні за що не продасть клаптика своїх родових земель. А з іншого боку, граф Депейрак хоче одружитися з дівчиною зі знатної дворянської сім'ї. І він вважає цей шлюб вигідним. А якщо я порушу ваші плани?» Сподіваюся, ви не бажаєте, щоб вашого батька кинули у в'язницю за борги? Повільно промовив Молін. А чи багато потрібно, щоб вся ваша сім'я знову загрузла в злиднях? У ще страшніших злиднях, ніж ті, в яких ви жили раніше. А що чекає на вас? Ви постарієте в бідності, як ваші тітоньки. Ваші брати та молодші сестри не отримають належної освіти і врешті розмушені будуть залишити батьківщину. Побачивши, що очі Анжеліки сяють від люті, Молін додав вкрадливим голосом Ну, навіщо змушувати мене малювати таку похмуру картину, а я думав, що ви зовсім з іншого тіста, чим усі ці дворянчики, які тільки й уміють що вихвалятись своїм гербом і жити на подачки короля. Подолати труднощі можна, лише борючись з ними і поступаючись чимось особистим, особистими інтересами. Іншими словами, треба діяти. Ось чому я не став нічого приховувати від вас. Я хотів, щоб ви знали, на що слід спрямувати свої зусилля. Тепер він потрапив у саму точку. Ніхто ніколи так не розмовляв з Анжелікою, адже саме це відповідало її характеру. Вона стрипенулась, ніби від удару батогом. Перед її очима спливла картина «Занепадає Монтилу». Її маленькі брати і сестри, що сплять на соломі, почервоніли від холоду. Батько сидить за своїм невеликим бюро і старанно виводить прохання королю, на яке його величність король так і не відповів. Молін витяг їх з бідності. Тепер настав час розплачуватися. Нехай буде так, як ви хочете, пане Моліне, промовила вона беззвучним голосом. Я вийду заміж за графа депирака.